מזמור כה לדוד. אליך, אדוני, נפשי אשא. אלוהי, בך בטחתי, אל אבושה. אל יעלצו אויבי לי. גם כל קובעך לא יבושו. יבושו הבוגדים ריקם. דרכיך, אדוני, הודיעני, אורחותיך למדני. הדריכני, ואמיתך ולמדני כי אתה אלוהי ישעי, אותך קיוויתי כל היום. זכור רחמך, אדוני, וחסדך, כי מעולם המה. חטות נעורי ופשעי אל תזכור, כחסדך זכור לי עתה למען טובך, אדוני. טוב וישר, אדוני. על כן יורה חטאים בדרך, ידרך ענבים במשפט, ולמד ענבים דרכו. כל אורחות אדוני חסד באמת, לנוצרי וריתו ועדותיו. למען שמך, אדוני, וסלחת לעווני כי רב הוא. מי זה האיש ירא אדוני? יורנו בדרך יבחר. נפשו בטוב תלין, וזרעו יירש ארץ. סוד אדוני לרעיו, ובריתו להודיעם. עיני תמיד אל אדוני, כי הוא יוציא מרשת רגלי. פני אלי וחונני, כי יחיד ועני אני. צרות לבבי הרחיבו, ממצוקותי הוציאני. ראה עוניי ועמלי, וסע לכל חטאותי. ראה אויבי כי רבו, ושנאת חמה שנאוני. שמרה נפשי והצילני, אל אבוש כי חסיתי בך. תום ויושר ייצרוני, כי קיוויתיך פדי אלוהים את ישראל מכל צרותיו.